Nagusiaren gorbata berria. Atxaleo Mikel, kaixo atxaleon. Baaldakizun hor etorrien lantegira. Ez pa, nor etorri da? Nagusia. Ara, eta nik ez du fatura prestatu. Non dago orain? Lasai, lasai. Gaur oso pozik etorri data. Orain tailerrean dago. Gero pasako dago legotik. <laughs> eta pozik dago? Bueno, bai arrarua. Bai bere urte betetzea da eta pastelak ekarri ditu. Gainera, emazteak gorbata bat oparitu dio eta hor dabil. Denei gerakusten. Gorbata? <laughs> Inoizuz du eta erabiltzen? Baita, ez dakizu zeitzu den, gorri-gorri gada eta pixika behelza ditu. Gainera, normala baino, luzeagoa da eta bera txikia denez, anketaren uristen zaio. <laughs> Piura, una, izango du orduan ezta? Ikusi egin behar da. Nik dotore dagola esan didea, baina... <risa> Eta pastelak, pastelak nena daude, niko ose naiz Ozkailuan sartu ito, baina txaron egingo dugu, bestela aserretu egingo da bai, bai, bai, bai, obe, obe, ni bitartean faktura egiten hasiko naiz Baita, nik eskutizonekin jarretuko dut